Хвороби Хворобою називається розлад здоров'я, який порушує нормальну діяльність організму, чи то рослини, чи тварини, чи людини. Людський організм може піддаватися атакам тисяч різних захворювань, від відносно безпечних, як нежить, до небезпечних, як тиф чи рак. Рослини і тварини також страждають від хвороб. Картоплю вражає фітовтора, а кішка може захворіти на чумку. Різним хворобам притаманні різні симптоми, фізичні прояви. Бактерії та віруси Грип, снід і правець – різні види інфекційних захворювань. Їх викликають бактерії і віруси, хвороботворні мікроорганізми, які, потрапивши в організм, починають бурхливо розмножуватись. Інфекційні хвороби передаються від людини до людини, наприклад, при вдиханні мікробів, під час кашлю чи чихання. Раптовий спалах інфекційної хвороби, яка уражає багато людей, називають епідемією. Деякі інфекційні хвороби можна попередити вакцинацією. Неінфекційні хвороби Чимало хвороб викликаються неправильним харчуванням. Наприклад, цинга виникає через брак вітаміну С. До захворювань веде і нездоровий спосіб життя. Так, куріння і нервові стреси нерідко спричиняють порушення серцево-судинної системи. Є хвороби, які можуть передаватися спадково. Вони називаються вродженими. Ознаки хвороби Симптоми – біль, кашель чи висока температура – попереджають хворого, що зі здоров'ям у нього не все гаразд. Спостерігаючи їх, лікар може поставити діагноз, визначити причину хвороби. Поставити правильний діагноз лікареві допомагають рентгеноскопія чи аналіз крові. Ілюстрації Віруси розмножуються, використовуючи вже існуючі клітини організму для вироблення нових вірусів. Накопичені віруси руйнують клітину – і кожен вірус розпочинає процес заново. Багато хвороб практично ліквідовано завдяки щепленням або вакцинації. Під час вакцинації в організм людини вводять ослаблені бактерії, які викликають хворобу у легкій формі і створюють тривале несприйняття цього захворювання. Африканська сонна хвороба У деяких районах Африки муха це розносить сонну хворобу, Висмоктуючи кров у людини, ця крихітна комаха впорскує в неї свою слину Якщо в слині містяться мікроорганізми трепаносоми, вони також потрапляють у кров, де починають розмножуватись Викликаючи підвищення температури тіла, головний біль і сонливість Якщо вчасно не провести лікування, хворий може померти